Jako já jsem miloval vás, i vy se milujíte navzávě. Podle toho všichni poznají, že jste moji učeníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Už přišla ta hodina. Ježíš odcházejí z toho světa. Na zemění čtvrtek je Naposled pohrmaně s těmi úředníky v noci, když byl zrazen. Janovo evangelium nám nepředává kronikou dálosti, kteří nakonec vedou k zapření jako souzeník a popravě Ježíše. Ale lípší nám, jak Ježíš se loučí. Ježíš odchází jeho láska zůstane. K tam, kde ostatní evangelia vypráví o ustanovený večer v páně, vypřínává scénu, jak Ježíš slíbá s určenikou nohy. Evangelistoví nejde o přesně průběh události, ale do toho, jak Ježíš zjevil svoji slavu. Zjevení se tady koná v této kone. Zjevení v tom smyslu. Za prvé, se Ježíšově službě učeníku zjevuje to, co jeho smrt bude znamenat pro učeníky. A zjevují se také za druhé společenství účenníků jako společenství A za třetí se tady objevuje i úkol. Úkol, který dává Ježíš jako svůj odkaz účenníků, přikázání vás. Za prvé. Ježíš slouží. My Mluvíme někdy o bohoslužbě, tak, jako by hlavně záleželo na tom, že my sloužíme Bohu, když se s Já takové výrazy postavím s nohou, z hlavy na nohu. Co vlastně dělá, když umívá špínu a práh?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 se scházíme, obvykle se scházíme kolem oltáře. V anglické církvi říkáme stůl ale to nic na tom nemění, že předpokládané je to zvláštní místo zvýšený. Alta v latině znamená zvýšené místo. A když Vyznáváme Ježíš jako Božího Syna, tak beztečně zdíváme nahoru. To všechny na boženské jsou oltáři, zvýšená místa, svaté hory, na které lezou lidi, aby byli blízce Bohu. A v Ježíši je to opačně. Ježíš se stoupil až do špiný ta nejvyšší hlubů. Ano, snížil se jako otrok. A jako zločinec je vydán do koulí. Právě toto, její symbolické gesto Ježíše u stolu chce nám vyjasnit. Nejnižší ponížení Boží na kříži Golgotském je zároveň vyšší. Výšení Božího Syna a zakšátkem Božího v světě. Zároveň se tady ozvěnuje význám veče, že, že páně je to víc, než slavnostní hostina na růstoučnou. Podstatně je zde ne, že my vystupujeme k Bohu, ale že On se stoupil do k Není to slavnostná obět, jako výraz, jako zjev lidského uctívání Boha. A je to ne naše bohu, služba, boží služba pro lidi je to. To je to první, co se tady zjevuje na tomto vepřaži. Ježíšova služba. Kříž není. Zlom. Není utlum Ježíšova života, ale je vrchol. Je logický důsledek. Ano, právě dnes u toho že se zvěstuje Ježíšovou smrt. Tolik tak často, kdykoliv píjete z toho kalicha, budete zvěstovat mou smrt. To druhé, co se tady objevuje, je společenský účerníků, tedy církve Ježíše Krista. A jako reprezentant zastupující, zastupující mluví Petra. Petra jako, jako by náčel by tohoto společenství protestuje. Když Ježíš k němu přijde, říká, pane, ty chceš umít, umít. Že učetníci nastoupili, aby sloužili jemu, aby ho následovali do všech krizi a růzkámi. A oni jsou ochotní, aby mu sloužili, jenže nevíme, jak to pokračuje. Proti všemu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 které ovšem později se prokáže jako oslavení. Ježíšov o vysvětlení ovšem vyzývá petr k dalšímu protestu. Namítá, nebudeš mít, nemáš mít nohy mě. Tentokrát protestuje ne, protože nerozumí neblž právě naopak, protože začal rozumět tomu, ne, to přece není, pravda, není správně, že Bůh se sponížuje na číží. Vždycky bylo spousta lidí, kteří si mysleli, že takovou službu od Boha nepotřebují. Nepotřebují, aby někdo ji stvořil, a nepotřebuji, aby někdo ji vykoupil, vysvobodil. Chtějí to dělat sám To není nic zvláštního. Ale zvláštní je to, že takové lidi jsou prostředná. nás. V církvi mezi Ježišovými učerníky, jsou to ty stejní, který protestují proti tomu, že taky ta církev bude sloužit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 také Petr v té chvíli si myslel, že jen se to nemůže stát. Dřív než vycházelo slunce a kohu třikrát kokrhal, vypadalo vše jinak. Je to zdání malý, ale ve skutečnosti obrovský rozdíl, jestli jsem něco slyšel o křížčové lásce anebo jestli jeho lásku pro sebe přijímá. Není to teoreticky, ale je to osobní a bolestná zkušenost. Když Petr toto pochopil, přestane protestovat. Ale teď naopak ještě dělá další návrh. Pane, umí mě Jež Ježíš mu nabízí hodně, tak možná víc, by bylo ještě víc. Ježíš na to reaguje dvěma způsoby. Za prvé Petra ujiškuje, stačí jedno, Kdo přijímá Ježíšovu službu jednou velkřtu, ten je čistý. Je celý čistý. A to vy jste jako křesťany. Třeba se vám zdá, naš život vyše špinavý a zdá se vám, že pořád se naháváte, nehodíte se, ale to hlavně o za hříchů se ustalo A na Ježíšovi službě křtů můžete se držet, stačí.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 A když křest jednou pomůže, tak proč ne dvakrát, třikrát, čtyřikrát. To když jsme předkoušky nechce kvalitu, ale kvalitu. Není potřeba to opakovat. A svět se něco od nás překá, není náboženský perfekcionismus. Znamená to pracovat na sobě, ale nikoli se strachu nebo z radosti. Tak Ježíš nekřipouští, abyž vám zpochybnovali jistotu jeho příště jeho služby k nám. Druhá Ježíšová reakce na Petrovou prosbu je ovšem také toto. Ježíš zná nás, učeníky, zná nás, každého z nás, a je realista a ví, že cvětev je zrpumíkaná věc. Dělo sedí s u stolu. A také vidáš, to by vlastně Ježíš uměl nohy. Neumíme si to vysvětlit. Je to záhada, proč výdáš jeho službu nepřijímá.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 i on potřeboval, potřeboval to odřešky, ale nepřijal to. A to třetí, co se tento webšál u tohoto stolu zjevuje, je Ježíšov, Ježíšovo přikázání úředníkům, když já jako pán a mistr váš vás uměl uměl nohy, tak máte to dělat i sobě navzájem. Já se vám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 navzájem, nosit břemená, a na navzájem, chránit před zlým, povzbuzovat si navzájem. Tak jako službu pánu, pána rozumí se i toto jednání takový křesťanský životným to samozřejmě. A služba círky začínala všamu tohoto stovu.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 a ve společenském věřici. Spojený v lástce, která přijímá i předává. Tak by se dalo říct, že v ubývání na hlubě takové listina k založení církve. Ježíš říká, že dávám vám nové přikázání. Co je nového na tomto přikázání? Žít, je to všude milovat Boha, milovat svého jižního. To, co je nové je to, že služba lidí může nabývat jinou povahu, jako následovaný Ježíše. Už teď lidé nemusí nikoho vykoupit svou lásku, mohou jednat nezištně.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 bez ohledu, jestli se mi to vrací nebo ne. A už vůbec nemám muset svou lásku vracit to Bohu, co jsem přijal. Není to to Ježíš sloužil nám. Bohu láskou Tak je něco, co nám brání v této službě? Může být. Některé lidé jsou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 i když nemá vyklopit, může pomáhat. Řekněme to, že boží dílo se objevuje jenom v těch nejvznešenějších činnostech, v nadpřirozených zázracích, no tak? Ne, boží láska se objevuje, zjevuje právě těch těch malých vyjářených lidí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 Nemá hranice, kruh jeho adresátu je stejně nekonečný jako vyšová láska na kříži. A tak je to i celoživotní povolání. Křesťany nemají dávat méně než svůj celý život. Nemusí zemřít za svou víru jako mučedníci ten Stanéci nebo na jiných místech dneska, ale celý život to znamená celý život má sloužit. Sloužit Bohu, sloužit víšný. A náš celý život je pod výzvou Ježou. Tím vstupujeme. To začne společenský, společenský křesťanů, který se tady právě tento dekšel založilá. Lidé potřebují takový společenský, lidí, který projevují lásku v nezištnu. Zde na kříži začalo Boží vláda na zemi. Tam, kde my tuto službu Boží přijímáme a předáváme dál, tam je to do toho celá přítomná současná. Jeho oběť je, bylo jedinečné, ale není to daleko a minulí. Abychom se toho zúčastnili, se a zde u tohoto stolu se společenským s ním zjevuje.